Ayako, arricala. Arratsa León eta ongi etorri beste astebetez, aiako harrika da saiora gogoratu, e, zintzilik irratie antzeta iratiak eta, eta oiartzun iratiak eikoiztako saioan dela hau eta austegunero emetetzen dugula, eh, zuen irrati ezberdin eta. Bueno, kontua da, e, saioa asteko, e, beti bezala asteko elkarrizketa garrantzitsuenetako e, tartea e, eskeintzen diogula bai antsetan, bai zintziliken eta bai ja, e, oiartzun irratian ere ekoizten diren elkarrizketak eta aktualidade informatiboa uneko eunean errazten zaitez uste e, Lehenengo El elkarrizketa zera hauxe, pasaden asten lenean espainiako audientzia nazionalak e, eskualdeko sei gazte e, kondenatu zituen 6 eta 6 urte eta espetxe zigorrera ustez e, segiko kideak izatea egotzita ba, kontua kontu e, zintzilik irratikoek e, ba, epaiotako gazteekin baitz e, egin zuen eta hause e, da gaur entzungo dugun lehenengo elkarrizketa bestetik, bigarren elkarrizketa Oihartzun Irratian ekoiztutakoa da, dakizutenez, eh askotan eh bueno, askotan polémica egondu da igandetan komertzioak ireki bai edo ez, eta polémica horren inguruan hitz egin dugu Oihartzun Irratian, eh labsinikatuko, merkataritza alorreko ardatu den ikerekin eta aimat kontu, kontatu dizkigu. Adibidez, eh Legea nola dagoen, honi e, behituta. Eta azkenik antxeta irratiko e, elkarrezketa bat entzungo dugu, beste gipuzkoa baten alde kontua kontu, makroprojektuan kontrako talde bat sortu da, bueno, talde bat sortu edo mugimendu bat, eta hoiek manifestazio bat antolatu dute datoren otxailaren laurako. Ba, audio, iru audio hoiekin, utziko zai ustet ondorengo minutuetan. Bueno, jarraitzen duzu ez, intzirik erratien eta, bueno, ba, azte oso andaramagun albiste batekin, albiste batez genuna emanai, bueno, alde bat edikan, bai, emanaini genun, esan ez ba, horretako gazteak libre geditzen zirela, eta hori suertatu da, ba, warzaldeko amaika gazterekin, baino, zoritxarrez, ba, beste sei gazteri, ba, sei urteko espetxe zigorra esari diete. Xavier Lujanbio, maitan Elinazosoro, Josua Arroa Barrena, Aitor Alberdi, Aitor Franco, eta Arkaizanz dira sei hauek, eta libre gelditu direnak berriz Aizea Iriarte, Beniat Burlada Alexander Echeverria, Egoitzurbe Ode Jertz Urain, Alain Luna Iker Zabala, Oinat Arbelaitz Oiana Mujika, Gaizka Ibeaz eta Imano Zagartazu Aguetako bi gurekin ditugu, gurekin daukagu Ode Jertz eta Arkaitz Bata libre gelditu dena Zorion duko dugu, ez? Kuchinez. Eta beste haberriz ba, ba Arkaitz, ba, zoritxarrez ba, ba Espetxera Bultatu behar duzula, ez? Ez da, ez da... Ez da momentu erresiazta. Ez, ez, ez, ez. Baina, bueno, poste amaik aldo erratu dielako, egin zan. Bueno, pentsatu, ez beti bat juten denean ez ere, baitare ere, ba, beti dela ez tristetzeko modu bat, ez beste gazte ba gehiago, ez gazte gehiago, ez gazte gehiago, ez agotu ditu ja erri honek, ez ez bidean. Bai, bai, egila honek ez duka ez daukala etenik, oza aspalditik ikusi ditugu horeretako gaztia ba, bai olako makrosarek eta horrela, aspalditik olpatu izan den herria da, eta azkenekua ba, bai gure kasuan, eta baitare gazte mordo bat, eskualdeko gazte mordo bat, izan du bineen hogeita bi sartu zian. Eta, ba, bai, orain azkeneko txamponetan, ba, amai kali dira. Hogeita bi asinen, ba, enkauzatuak edo, hogeita bi etxeta torrizien. bai, azkeneko ana amai kali dira, berri pozgarria da, egia san. Eta, ba, bueno, ba, azkeneko rekurtso bat badaukago hemen sartzea, e, a, e, tribuna hau gorenera. Eta hor, ba, zila si, ja, bete urte bateko epean, ba, epai hori eman gero ba zigorrean berresten bada, orduan bai espetxera jumberko genuke, ez da gorre kurtsorik, ja, hortik aurrea, eta, ba, bueno, bai azken txamponeta, ba, ba bueno, bain darrakatea harri txugula, inoiz baino gehiago, jendia ere bai, bai pila jarri, benetan kalera tera ditezela, zera, da azkenia modu bakarra, ba, esan dezumezela gazte bat gehiago horik ez egoteko, ez? Eta, bai, ba, jendiak ikusi behau ba, kalera txan, eta... Azkenean onen inguruan egiten dien dinamiketan parte hartuaz lortuko degula Ba gazte bat gehiagorik ez egotea azkenean lan politiko bat egiteagatik Eta herri, herrian lanean ibiltzeagatik ez Eta ba hori ba. Zuenarkako eh, akusazioak ba bueno Momentu horretan, behar, atzu, behendela lagurte izan zela ja zareka daura, ez da? Eta hori hartzungo, eta horretako, behar, hogeita abigazte izan zineten. Ez petxetik pasazineten, baitare, e, momentu horretan, egon zineten dela bi urte arte, behar, ez petxean. Gero, anere ere garen, dut baitare ez, ateratzerakoan gure arrano bat antzen eta zuzenean eman izan genula hemen irratian baitare, eta, bueno, huaposgarria, togen berriz, tokaten zego berriro, ba... Txaraz, e, zateran indoan, bai hor, akusazioak ba, segiko kideak izatearena, atzo irakurtzenu prentxan batean, bat ez daki zuetako nori, ba, herrifak saltzea gati, baita ere, ez, e, akusazio hori dela, e, zei urte, herrifa batzu saltzeagatik beste bat dirusaina beste bat koordinatzailea, hori edira akusazioa daudenak ez da? Bai, egila esan akusazioak, bueno, neko txistozuak dira, el en gaster do bueno adinguztako aurkitu daitezken gauza daia pues DVD bat, jaietako dos pañuelo dos en eta bai gero torturapean lortutako auto eta inculpazioak ta hirugarren ere eta bueno epaiketan argi geratu zen hori, bineo, bueno, jarraitzen du sententziaren, nahiz, eta maika gazte absolbitua edo izan, bos, jarraitzen du sententzia politikoa bat izaten, bos, azken finean, egindako lan are lan politikoa, lan publikoa zen, eta, bos, argi eta garbi sententzia politikoa da. Mm -hmm, goratzen ez, azken okaldian hemen egontzunetenean, komentatzen zenula, es, normalean epaik eta hauekira basi egiten direla, baina gara sentenziak solitzarrez, ba, gartiten direla, es. Hori da, hori bai, da, eta horrein goan, ba, bueno, pff, ba, sentsazioa azkenean geratzen dena gazikozua da, oza, bai, norberaren kasua begiratuta, pues bat du, ba, hukagu ba, duk, buk, suerte hori, ez, loteria, pixeat gabonetakoa, es, bineo, estokatu zaigula, bineo, bueno, pues, Zingurukoak, askenian, bide lagun izan dudienak, bus, jode, bus, zigortu dituztela sei urtetara. Eta, bueno, errekurtsoa bai, dago eta hori, baina, bueno, printzipio batean, zigorra dago beraien gainean. Uh -huh. e, ja, zizelete mugitzen, ja, beraela salatu zenuten, egoera, gaur goizan ere prentxaurreko bate duzue, ba, eragile mordosika batekin, hemen, herrian bertan, horiretan, Udalak ere, ba, oar prentxabat atera zuen, atzo bertan ez, Horta eta, bueno, gero azte bururako baitu zuen baitare, bueno, gero gogoratu behar dugu baitare, ba, ze, gabonetan, bueno, urte, hazi eran, ba, manifestazio herraldo jori baitare, ba, bueno, nola emogimendu abadago ez, baina, bueno, gausa, que es dira, azkaldatzu, nola ikusten duzu, eh? jendearen aldetikan erantzuna eguna huetan somatu duzu, eh? Bai bai sententzia eman egunean bertan, ba, bai zeen bildu zen jende mordoska bat, udaletxeko elizak koskaera bete niiten jende, eman genuen argazkiate genuneta bat moduko baten ingenun. Eeta bai, ba, jendearen babesa bai gerri dugu zenzu horretan, baina zuk esan dezun bezala, ba, bilbon ikusi zen jendetza horretatik, ba, falta da jende guzti hori, ba, pixkat akti battze eta benetan... Ba, txiporretan jartzia, lanerako txiporretan Eta hor ba, ba, ginen, egon da marmila urtean Urren bakoitza Beste bat, bakarrik lortu ezke Bat, bakoitza bat Doblia izango bine Ezea, zea, zea. Eta oida mentalidadea azkenian ez? Eta herri janasko zegei hona baritzen da Kantida de gutxiagotan Delako, eta azkenian Mentalidadea oida, osean laneako prestutasuna Azkenian denen kontzentzitan egon Bardula norberat pixka bat eginda azkenian ez dela ere bai orrelako gauza pasako norberak bere chipean piska da hartuta, o ez, ez azkenian horrelako gauza pasako ta la ba, antokia antabern ezagizai jendiarekin orrelako gauza konpartitzen azkenan gauza bakere erriratu sozializatu egiten diela eta azkenan ez diela gure kontrako eraso bat. Hori argi geratu da. 22 gazteetatik hondia askatzen jendia, absolbitzen jendia que no tenía, ustez sea, ere, sa, ke, pff, hartu zutela hartzagatik. O esan nahi izan naizute hori gerta azite, laurrako sea, eta egun hoietan ere argi geratu zen, herria nola zeon, bai chiloqueta que te garaian, ez dakiz eta ze bizitzen dena, horrez azkenian. O sea, que le puede pasar a cualquiera, un lotteryada. Zata... Eh, Larrun batean ere gazta izan egon txineten, ez da? Baitare... Egon bueno, eh, duzan bai, eriko jendida egon duzan eta bueno, esken finan horrik usten da, ez? Kalian, kalian egon behar degula o sa, kalia guria da eta kalian demostratuko dugu irabazteragoa zela bai, eta horrik usten da, ez? Ego pues, Nola ekaizze bai bus bere, bus bere itxialia egintzun, bere salaketa eginzun, eta azken ez dela kasu izolatu bat, oza, euskal gazteriaren euskal herrian kontrako erasoa da eta hor, bai ikus izan ez, behai ja togatu zizai hona eta segitxuan azalduzian gombidatuak ez zaudenak eta eramantzuten ba, ekaizzean jokonoa hala ibaitzen dozu e eh? aurretikan ere bai ba ian, jaietan bertan manifestazio bat egin zuten utemeno beste semeego sare egin dituzu eta ta ja, biartik aurrera ostegunetik aurrera baita ere ba egin dituzu es bertan bai e... aurretan, bai e... biarrosteuna ikastechetan mobilizazioa gizano dira e... ostiralean e... zortziterritatik aurrera kanpaldia hasiko da ba gune bat montatuko dugu herri konparantzan eta hor ba jendea kanpatu hongoa eta ekimen differentziak egingo dira, eh hitzaldiak, bideoak ikusiko, osea bideoa Jarri Codias, agi ze, e, bai e, eskurri manak eta gesei gune dinamiko bat izango dan, un jendia parte hartzeko aukera izango dun, eta gero bai, bat, bi ba biinflexion.do markatzen dira asteburuan, bat izango litzatekeela larun bat ama bitan lartza balgo rotondan elkarretaratzea, eta aia bestea igandea ulgartzengoan bultategitik orreretara manifestazioa izango ke ba, biegunetan amabitan da, eta oieki izango litzateke ba, azteburuko bi inflexio puntu oiek, ez markatzen dituguna, pixka jende jendeetxo gizatea, baina beste lare, jendia egon bidatzen dugu, ba, e, akampadan parte hartzea, ba, gune horretatik pasatzea, azkenian ba, norberak ere bere estu aportatzea, eta gizet, ba, bueno, ba, ondo dela, dira, bai. <laughs> Akampada erriko plazan. Bai, gero ere bai, kontzertuak ere gongo dia gaztetxean, ba, E, talde franches bat eta beste ez dakit oso ondo, este talde batzuk ere egongo dia, ba horrai gauza diferente has lotzen, o sea, bai izango alguna dinamikoa, ba, egun guztian zer gauzak egongo dienak eta horrela. Mm -hmm. Taipatuzu en besela, ba bueno, orain dikane recursos hartzerik badago, hor badago epe ba, bat, ba bat ilabetetakoa izan daitekena, pentsatze dut izango dela, bueno, asera, lena gutik ere hasia sineten, baina bueno, orain ere ba ilabet hauetan, ba bueno, zer os ekiteko goakekin bai, bai, eta emenez dela zer bukatzen hemen lana da gola derentza da gola lana eta ba, jendiari animatzea osa, lanea azte buruan, ja, badauka jendea Gurea, eta, ja, badauka bueno, des, nundika, eta informazioa zuen informazioa, bueno, kasu guztea buen informazioa eta jarraitu nahi duena badak zuen baitare web horria, ez? bai, e, webgunean eta sare sozialetan jarraitu izango da, bai, kanpaldiko Ba, nondik norakoak eta ekimenak eta horrela, sagan eta bai, bai e, oartzen gazte bat gehiago ez.blogskot.com web gunean ere, bai jarraitu alizango dira. Billetan da, bai Facebook eta bai sare eta sare sozialetan jungo gara, bai kontinuamente jotzen, bai den gertatzen edo, e, bai gunean eske horretan. Zientzilik egoek ere lotuko gara eta, bueno, zaituko gara liketak egin azabaltzen. Oso, ondo, asko eskertzen dugu, baina ba, beti zuekin dakaguna remana eta ba, zuengo egunean ere jartzea albisteak eta horrela asko eskertzen da. A, ah, esaki, preocupatsa, agitanean oh, es. asta. Eh? No, no ez, nola ez, no la es, es no la es, herrian ba, bueno, ba, ba, erri, gehiem ugitzen diren gasteak, va ba, etortzen direnean poliziak eta enamate dituztenean va ba, espretzera, va ba, caso unetan ba, urtetarako, va ba, bueno, va ser ese gaitik, es errian lanean botegatik eta herri honengan sinistegatik, es, tamaintatik. No, ba, gure bus, koloretako herri herriba ta mesten pues, bai ver ahí que, que imagínate en eso ten moduco y oscales de ahí pues va y es que no hay no, si algo bueno va y un va este urbánico se goguera taquero baitare va ba, ahorrer a goba suekina rimaneta en jaraitu koduguta bueno Olida. sorio nabati ta bueno ta suerte ta euchi va a ta bueno a veras que ta bueno a ver es hasta no. No. No. no hay ni de demora va a la bota es el ditu koduguda venga va vale Ayaco Arrica da Aldi honetan, polemika pizten aiden gaia edo, bueno, batzuk piztu duten gaia. Azpatetei dago mai gainean... Baino azkeneko egunetan, eh, hasi ba, dira dagoeneko Euskal Autonomi Erkidegoan, ama comercio igandegoi igandean irekitzen. Eta bueno, hori dela eta, ba gaurkoan e, LAB sindikatura jo dugu eta bertan dago oharsoaldeko LAB sindikatuko merkataritza arduraduna Ikerkaixegunon. Kegeunon. Bueno, eh gauza larritza hartu dezakegu, ezta? Baina noski, osea, ez da gai berria, baino noski e, larria dela. Uhum. Bueno, e, zer delata zuk uste duzu sindikatutik e, egiten du, dutela horrelako kontuak, komertzea hundiek? Bueno, ba, horrelako kontuan nik uste dut, bueno, ba, bera irabazteko aserabeko ba, nahi hori haunditzea gatik ez, e, salantzea gabe, ala ere gure usteetan e, ez dute zoik irabazien egiten, Ba, ezik eta pentsatzen dugulako, e, bueno, ba, piskat kompetentzia, kompetentziaren inguruan, ba, hor merkatal, edo merkataria ondiko enpresak ireki dutela ba, azkenean e, aukera gehiago izaten dutelako, baina ez einbeste merkatari txikiak. Orduan, gure ustetan ez dute egiten makarrik, irabaziak e, onditzalatik, ba, ezik eta merkatari txikiarekin ere piskate bukatzeko. Ha, mm, claro, e, igandetan irekitzen badute behartu egiten zaio komertziante txikiari ere irekitzera, ez? Noski, es que baño aukera berriak ez daude. Alda, normalean merkataritza txikietan, ba, komel, bueno, mercat, bueno, familia, familiako e, bueno, ma, familia aurre eramaten duen komertzio bat izaten da. Ordu desiente sartzen dituzte eta, ba, normalean ezin ez izango lukete ba kompetitu orrolako merkatarari hondiekin. Beraz, eh bai istera iztera... zuten hemendik eta laburrea. <hieres> bueno, nik ez nago oso jantzia, baino legeak zer dio? Eka? Bueno, legeak eh balao lege estatal bat, bai? Eta gero eh Eusko Jaularitzak egin zuen lanzean eh, lege hori ba, bueno, erregulatu eh, euskal eh, bueno, autonomia erkidegora, bai? Orduan, e, lege horretan, e, euske, bueno, eusko jolaritzak e, regulatu zuen lege horretan, esaten duena da, e, lareun metrotik gorako e, e, dendak, soilik sortzi igan dedo jaiegunetan ireki dutela urtean zehar. Mm -hmm. e, Refor, no, lege berri hau, hausten du, edo hautsi egin zuen, ba orain arte manten du izan den e, oiturarekin, da, orain arte Euskal Herria mintzat e, ez, ez da irekitzen, Zero, zero jaiegunetan igande direkitzen dira, eta lege hori bintzat onartu egiten zuen, lareun metrotik gorako, lareun metrotik garratotik gorako dendak, ba, sortzi igande edo jaiegunetan irekializatea erregulatu egiten zuen. Lege hau ez da berria 2008an e, aterazan, uh -huh. horretik ez lehenazienan esan dut, ez dela bueno, eraso, eraso berri bat, baizik eta ba, denboran noiz benka ematen diren e, beste eraso berri bat. Bai? Uhum. Bueno, e, ez dakit, e, zuek sindikatu aldetik e, inst, instituzio egin bildu zareten, honi konponbide bat emateko? Ba, gu, behere garaian, legea atezatzen guk Euskal-Eusko jaularitzarekin harremanetan jarri ginen eta guk eskatzen genuen, e, bueno, ba, gizartea edo gure ustetan gizartea eskatzen ari zela gizartea ez eskatzenari ordu gehiago e, irekitzea, gure ustetan ordu desente daude E, ireki, irekiak eta baztenean gizarte orok bere erosketak egin alizateko, eta guk eskatzen genion, ohitura hori jarraituz, ba, ez genuen inungo beharrik ikusten e, igandeta eta jaiegunetan irekitzeko. Orduan, eskatzen genion, erregulatu behar, mazuen, erregulatu behar bali mazuen zero ireki erekin erregulatzea. Baina, bueno, kaso gutxi dintzi gure bon, eta azkenean sortzi, sortzi jai eguna edo igande kimia regulatu zuen. Honek mm, bueno, e, e, irekitzen badute, honek e, konponbidea izango luke. Hau da, jendea ez joatea igandetan e, komertzioetara erostera. Baina hori ere, nik, nik uste dut jendia buruakin jokatu behar duela eta igandetan jai da ez? Hori da, e, guk ez dugu bakarrik eskatzen e, instituzioi bat imaizik eta bezeroi ere eskatzen dugu, ba, beraiek e, normalean jaieguna daukaten bezala ba, ba, errespetatzea e, beste langileei gilei, eta bintzat, e, merkatalzentruak irekitzen bali maduten bintzat bezeroak ez gutea erostea ez. Hori da eskatzen duguna laksindikatutik. Hala ere eskambar dugu, e, azkenean historia guztia e, guzti zalka daude, bete ez bakarrik eh langileen lanbalditzakok ertzen dituztelako baizik eta pentsatzen dugulako horrelako neurriak eh kontsumen kontsuman oinarrituta dagoen gizarte eh, aldaketa bat eh ez. Mm -hmm. eh, azkenean pixkate jendea bideratu nahi izanten dute merkatarzentroetara eta ikusten ari gera ba estatu mailan beste autonomik erkidego batzutan nola gelditzen ari diren herri txikiak eta uzoak, ez? Gustiz desertitutakoak gelditzen ari dira gentea, ba bueno, asken finuen merkatal egin ezinik komertso txikiak eh istera e, beste beste irtenide bat ez diek ematen eta azkenean ba uzoak eta herriak ba, ba bueno, desertatzen eta jende e, guztiak bideratu nahi izaten dute e, merkatarzentro handietara. Hori esan behar nizun, hemen Donostia alde honetan, eh bueno, e, komertzio ditugu, komertzio handi, garbera dela, hotzingo didela, hurbil eta honek e, kalte handia suposatu dio dendari txikiari, ez? Azken batean, no, dute ki, dute. no, eske, osea, bete berri salarikatuz duten txikiak, horrela merkatarral zentro handiak e, e, geroz eta kalte gehiago egiten dietela baina gure ustetan ez bakarri merkatariei, baizik, eta horotasun gizarteari, ez. Zeratik, lan esan dudan bezala, gu pentsatzen dugu horrelakon eurriak, e, e, bueno, beste edo gizarte aldaketa bat e, ekartzen dutela, ez. Gure ohiturak eta ba, dena zopaltzen, ez. Eta mm, aldaketa hori gizatko txumoan, oinarrituta dagoen e, gizarte aldaketa batera dago, bueno, dagoaz dela, ez. Eta horregatik zelatzen dugu, ez. Bueno, nik pertsonorki emate eh, komunidade autonomotan izan naiz eta igandetan eh, tokatu zaite eta jendea joaten da, eh? Ero estera, horire... Bai, eta segura azki gau irekiko baluke ere eh, jendeare jungoza, nes? Gauza bada, eh, irekita baldin badago azkenean da, bueno, da, jendea juten dela Beste gauza bada ea benetan hori behar, beharra den edo ez den beharrez. Guk uste dugu, hiru ditamabi ordu daudela astean txear merkatal zentruak irekializateko eta denbora horretan soberan dagoela e, kontsumitzaien aldetik beraien erosketak egin alizateko. E, osa, denbora soberan da. Ordun pentsatzen dugu horrelako neurriak azkenean ba, ba, meser egiten nahi biela ba, geroz eta irabazia handiagoa dituztenei eta kalte egiten ari gila baztean konmerkatari txikiei, eta orotasunean ere gizarteari. Hmm. Bueno, e, suposatzen dut neurri honekin, hainbat e, bueno, den daritxiki zuen gana jodutela asald asaldatuta, ez da egite zuen e, erantzuna zein izan denik er? Bueno, merkatari txikiak ere beraiek e, antolatuak daude, eta, bueno, ba, elkarte mitartez, eta guk elkarte, elkarteekin edo, dendarien elkartekin bigera egin izan ditugu urteetan zehar, pixkat hornei aurren ginalizateko. Bako izabere ikuspuntutik, baina azkenean bien naia da, igande eta jaiegunetan denak dizutatzea eta merkata zentu ondiak ez irekitzarena. Hor harremana e, urteetan zehar izan dugu eta pentsatzen dute jarraituko dugu laizaten, zeatik e, denaik komuniza igun harreman bat delako. Bueno, e, orain eaetik kanpora aterako gara, Madrilera joko dugu, izan ere Esperanza Agirrek e, esan zuen, ba, bueno, ba, Madrilen edozein ordu eta edozein egunetan ireki daitezkela komertzioak. Hau, edatzen bada orduan bai, arriskua beneat, benetan eguneko egunekoa izango dela. Bai, bai, arriskua ja gaur egun balago, bai? Ez e, dugu, bueno, bai, ikusi darrugu ere, hemen Euskaberri maia, ma, ba, bueno, bilponan gertatzen ari dena, ez ta? eh bueno orra, e, jauna alkate bezala ba bueno ba, yehutxa, e, suertatu da orrlako gatazka baten aurrean bera eh kamera dituta bai dan eta jaiegunetan eh denda hoietara joanez pizkat aldarrikapen hori eginaz ez ordun eh egia da madrilean ja ba, onatuta dagoela baino e, guk ez dugu ikusten ba bueno arrisku hori ete Epe luzera dagoenik, baizik, eta ja hemen daukagula, eta, bueno, ba, bilbokoa, bilbongertatzen ari dena, adibideen nabarmena da, ez. Hmm. Bueno, suportatzen dut, e, beraz, espero dugu, edo zuebintzat hori eskatzen duzu ez, legea, bengo gatik, lehen esan duzun bezala aldatzea aldatzeaz? Baina, bueno, eski, guk o sea, eskatzen duguna, orain arte, Euskal Herrian mantendu den oituraren, mantentzea, hau da, 0, 0 jaiegun, eta igandetan irekitzarenak. Bueno, Iker, amaitzeko ez dakit zeoze gehi jo erantsi nahi diozun elkarrezketani. Ez, soilik esatea, ba, bueno, e, orain arte Euskal Herrian dendak direki ez bali madute, ba, bueno, ba gizarteak eta bueno, eragile desberdinak eginduten borrokaren eh borrokaren bitartez lortu izan dela eta, ba, ba mezua berdina da, eh, osea, eskubide bat edo orrelako ahitura bat mantengu nahi baldin madugu zalantza gabe. Ba, ez dakarik den txikiak egin barreko borroka baizik eta biz, guztiak egin barreko borroka batela, ez eta den artean lortu beharko dugu zerbaitela, ez. Hmm. Ba, lapsin ikatuko merkata alorreko iker, mil asker gurean izateagatik, izan ondo eta beste bat arte. Bale, beste bat arte, aio. Ba, ni kaixo, sesu naiz. Donoste, guatxe, hori da. Da, de nuestra guardia tenar cargo taldezi da, belo. Ori, ori. Ori, hemen konbidatu zait zautu, zaitugunaren arrazoia da, ba, ba, bueno, ba, dagolako Kristen Ekimen ederra. Antolatu duzu Kristen Ekimen ederra datorren bi asteetarako. Eh bueno, pilo bat e, daude programatuak eta, e, bueno, horren lelo nagusia, e, bueno, e, hori dena bokatuko da manifestazio handi batean, espero dezagun, e, donostia notxaiaren lauan, eta horren leloa izango da, gipuzkoa desberdin baten alde, jendarte ere dualdatu, azpegituralen aldiak, handiak gelditu. Eta, bueno, ba, o, augustia saltzera... Horrezigatik eh, konbidatu zaitu guzizu, orduan, ez dakit, zer kontatzen diguzu ekimen honi buruz? Ba, beno, lehenik edo eta de, ba, esan ekimen hau planteatu zela ere, ba, orain txegituzkoan maian presio politiko eta mediatiko handia ari direla didera ditenez, lan handiekin, batez ere, eta ikusi denun premia ere, ba, ba zela orain momentu, hau bat bideratzeko gizartean, E, eredu konkretu, handi, hauen atzetik dagoen eredu konkretu, konkretu honen inguruan ez da, eta horre, lan lanketa batean hase ginen, taldez berdinek, ta, bueno, dinamika hauei, eta manifestaziari bidea eman diegut. Bai, lehen egon geha hemen itzegiten nola ari dira inoiz, baina beligeranteagoak agintariak ez, e, basagoite e, kainan, gero inaki arriolari behin eta garriren zuten diogu ez, garraio aspigituren beharra, txete, bultzatzen, eta nola jartzen diren, hori ez, pues, e, bilduk, zalantza, agertzen duen bakoitzen aspigitura, Baten aurrian, ba, nola jartzen direnez, e, nahi ikusten dute beharra azpiegitura oiek blindatzeko eta bar, e, hau dela eta prestatu duzu e, erantzudun hau. Ba, ikusten genu, no. e, nola bait, mugindu popularrak bazula, badu, esan duela eta badura esateko ez, e, eta batez ez ere gainak borrokauek, hor parametroietan ez, txertatu behar direla, eh, mugindu sozialen barruan eta Baita ez, erantzun guztiak instituzetan ez dela eta mugimendu sozialek indenbeten inden enteki ba, morroka horre horretanea erdun behar dutela. Bai, e, agian izango da, lenengu aldian zezu emengi puzkoan antolatzen dela olako ekimen bat, ezta da? E, Abiaduran aurkako manifasko egon dira, errauskaioaren aurkako manifasko, jaizki belgo superportuaren... E, aurkako manifazko ere bai eta bar, baina nore honetan lehenengo aldia elkartu egin dira e, aspigitura hauen aurkako salak elkartu egin dela eta ba ikimen guztia daude bidiratuak hau e, dena salatzeko zer gaitikan? zer daukate man komunean aspigitura handia hua guztiek? Bueno, lehenengo eta behar ba... Leloan beran ez, eredu, eredua aipatzen da ez, hmm. espedituralan handi hauek, ba, eredu konkretu bati oso lotua daude ez, lurrarekiko oso ere sokorra bena, lartetik, gero krisi ekonomiko nentzestu, kontestu honetan ere, ekonomikoki, ba, ez dira oso errenta harriak, eta urtikan ere rekurtzen zautzaie ere badira, eta aman komunean eredu, eredu hori, jarriko nuker, eta horrekin bat lan da lurren zun txiketa, eta, eta edo no, edatzen den metropolizazio doko raideen, ez da? Mm -hmm. Ere logika berdin horri jarraitzen diote azte ditu da langustia huek. Gainera, gehi lurralde txikia daukago eta ikusten ari gara nolari diren josten ez, e, gero eta lur gehiagoa agertzen da asfaltatua, ez da? bai oriz motivazio komuna dutena da eta lan handi hauek oriz dira ere bai dinamika dinamika eredu horren baitan ez lurrarekiko gero eta distantzia deiago hartzen den eredua sortzen da eta eta bai, horren aurrean porlana por porlana geitzen zaio ez baina behin eta berriro esaten dute ba hauek zalantzan eh, jartzen baldin badira geldirik geratuko garela Hori bai. <gülüyor> esan du grisak iarriolak ba, duela gutxi, bai. Du bai. Ze uste duzu hortaz? Ekonomiak eldirik bueno, geratzen oriz... da? Ez. Bueno, de hecho, esko, eh, aipatu izan da ere, askotan, ez? Eh, proiektu, proiektu hauek ere ekonomikoki aurrera begira ez dira la renta garriak, dugu kasu ez, horren kostu handia dakarren aurtero, eta, bueno, lan ere, proiektu hauetan ematen diren lan baldintzak ere salatu be, lehar, salatu beharko liratik, ez? Baiz, eren hori errepikatzen dute bine eta berriro ez da lanpustuak sortzen direla, eta bar, baina ze lanpustu mota sortzen dira? Hoize, prekarietatikaren, -pre -pre -pre prekarietatik -pre jocitako lan baldintzak, eta, bueno, ereduare da pos, lan istripua, kegon diren lan istripua, guaiatze txeteren obran, eta, hoizea. Mm. Bai, eta bueno, e, orduan e, argi dago egitaz mauek e, klase diri interesatzen za zaiela, ez da? Herriari e, baino, edo ze uste duzu, ez Bai, hori, bueno, ere zu garriena hori adidez eh, atxetek daukane eh, dakarren ereduara, eh, eredua da, nola baitz? Ma, eh, metropoliak erabiltzen dituzten jendean zako bat duzera eta nortzu dira metropolitana elegante duten Vincenzo Trent persona empresariala edo klase politikoa eta bar bai bai benefizioa clase oi clase audiencia izango izango litzake uh -huh. Bai bueno orduan kontatuko deuso diguzu... ola gagnetikan se daude prest e Datozen bihazteetanako, favorez, Zezu? Bueno, ya da, a asita daudea, Vai, a asira olida. Pablo uhum. Zastrek, eman zion, pasaren Oztiralean, eta, bueno, igande honetan hemen dimartza bat egon zen, eh, makrospetxe, errazkailu eta buruntzaldeko arrobiak ikusteko, HTA eren, eta, bueno, biharrazte artean, dezoko bezala eratoan, zoriak egozen dago dokumentala, eta Josu Hilekin, eneko kidiarekin sola esan ditzo bat. Mhm. Azte azkenean ere, tolosako kulturetzean, uste, bibuzkoa zerozago ditzaldia, zazpiretan. Uh -huh. Azte azkenean ere, oso proietu eh, kontrol, zitu, eh, do, gaz frakin delakoa, izango dugu, uh, itzaldi informatibo bat, Donostiako kendo kulturetzean, uh -huh. zazpitan ere. ostegunak tolosako kulturetzean, autobista elektrikoa, keskaiturri, bidio eman handia, zazpiretan, eta, eh, Eh, ladun batean, tolosan bertan ere eh, manifestazio burrun batzua burituko da ma biterrietan, trean gero uh -huh. plazatik. Uh -huh. Az, azte azkena Iñaki Petsaroman izango gugu bera azkeneko liburua aur aurkezten. Azte azkena hortarriaren hogeita oh, bostan. Hogeita oh, bostean gaude, bai? Hogeita bostean gaude, bai? Hogeita bostean gaude, bai? bai? Barkatu nun aurkeztuko du Petsaromanek liburua. Bai, lurra zorua bai ditzan. Eko liburua, sastit erditan. O senpelaretxean senpela retxean. Gadoz. Gero, oita zei, osteuna elkarra teraatzea, da, Donostian. Ogeita, ogeita sastian Donostiako kortzonea gastetxean borroka sastialak esta instituzioak itxaldea, egongo da, sastiretan. Uh -huh. Ogeita duretzean, bendimartxa, Oiarzun dezo gantzu izketako plataforma logistikoa eta superportuaren aurka. Angozona ikusteko eta nola afektatuko zuen tabar. Eta aterako, bi... vai, uh -huh. eh? aterako da amarretan lesoko plazatik, eh, ogeita bederatzean goizean, ez? Eh? Igandean goizeko amarretan, sí. lezoko plazatik. Ba, uh -huh. ez un programa menta. <laughs> Gero, otzaiak bi, osteunean, donostiako okendo kunturetzean, Eh, beste itzaldi bat egonko da eh, la macrocárcel de Zubietza. Eh maienguru bat izango da César Manzano de Esputik eta gero eh, Donostiako errepresentate municipal eta Jose Maria Larrengarekin. La uh -huh. directa. Uh -huh. Eta hautsaiak bergarrentze aurkitxo bat antolatu dugu Donostiako errekalde Tabernan uh -huh. a punto de bullirian, Izeneko se me cobra berachi Eta bueno, buka era, zukean bezala ba gotzaiak laularun bat manifestazio batekin, donostian, arratxaldeko gozterritan. Bule barretik, jateko dena. Osongi, ez zu, osea, hori guztia memoriaz kontatu diguzu? O, oi esan bernun. Apuntea, apuntea, apunte, nituen. Baina, dota eta... Osea, gazte argia zera, eh? <laughs> bueno, gaztea, bai. <laughs> Jope, bueno, utzi gaitu hemen zure eta lurre, eta biok, benetan... Oso zongi, eh? Gainditu duzu, bueno, igual bikain bat, jarriko dizugo. azterketa honetan. <risa> Irakaze komplejoa sartzen alzaiz. <risa> <risa> Aten alzaiz, <risa> ba -ba -ba -ba nahi gabe. <risa> Ai, defecto profesional. <risa> Fijo. Bueno, Zezu, ba, hori, ba, ba, mila esker Agustia kontatziagatik. Eta jende eh... ba animatu parte hartzea mobilizazietan. Hori da, hori da. Bai, bai, bai. A ber, jendean animatzen den eta ez ta bai da sakon eta interesgarri hau denon artean borutzen dugu, ezta? Seren, bueno, ematen du askotan ez prentza irakortuta beraien ahotsak besterik ez dira entzuten eta ematen du hemen hiritarrok ari garela eskatzen, ez? E, egin dezatela HT eta egin dezatela Euskargoa, ez dakitze da, da, eta gero errealitatean ikusten dugu ez dela horrela, ezta? Oi ez. Oi ez vale, es eso, va ba, esker miia. Vale, ba. Eta suerte handia, eh, Kimen haueken. Vale, ba. vale. Vale. Vale. Vale, aur, aur. Haiako harrika da. Ba, onarte, eh, aste ontako elkarrezketen R eta orain agendarekin goaz, Haiako harrika da saioan entzintzilik. Antzeta eta oiartzun irratian. Direba bagoaz eh, aste honetako agendarekin lehenik eta behin Uztiralean bihar urtalearen ogeian abiatuko dira, endaiko bisintxo festak. Eguerdeko ordu aurrera, haurentzako patata tortila lehiaketa eta dantzaldia, izango dira merkatu zarrean, gero peloteri ongietorria egiteko kaneta kanetaportua. Bestalde, damborra daren entxeilu orokorra ire, izango da eta azkenik ostoak ikuskizuna izango dugu pilotalekoan. Bestalde, e, sei urteko espeziesigorra jaso duten gazten aldeko mobilizazioak izango dira asteburu honetan. Bihar e, hilaren 20an, Zortzietan herriko plazan gune askeari hasiera, da, akanpadari hasiera. Larun batean, e, etzi, amabietan, lartzabarago biribilgunean elkarretaratzea izango da, eta igandea ilarrak ugei tabi, amabietan, goiartzungo ambulategitik arenalera manifestazioa. Tira, eta gauza gehiago orekin goaz, e, Beltzeniako pilotalekuan e, austiralean baitane, ostoak ikuskizuna euskal kulturaren musika, dantza eta kantuak e, bateratzen dituen emanaldi bat izango da, gaueko behatzitan e, pilotalekuan. Kukai dantza taldea, Horekateixa, eta Amaren alabaketa eta Asia Kultura elkartean irunen sortzietan, Asia Kultura esan bezala, Zamorako apaiz kartzela Eliza eta estatuaren presondegia liburuaren aurkezpena Xavier Amurizaren eskutik. Zi Ostira la utzi eta larun batera goaz kasu honetan hainbat kontu ditugulako larun batean eh, adibidez eh, eguardiko amabietan ororetako merkatalgunean eh, jaizkibelgo kampokaiaren aurkako alegazioak eh, bilduko dira eta bostetan eh, amaia kulturzentroan irunen Elurazko pampiña txon txongilo talderen eskutik e, arratxaleko bostetan amaia kultur zentroan. Gehiago, gauza gehiago ditugulako larun batean e, barrikotea izango da e, ergoingo auzokalte elkartean preso bat egunkari bat txartelak zalkai. Dagoeneko oi hartzungo imat tabernetan makutxo eta amaskar tabernetan ogei euroren trupi. eta gauza gehiago daude agenda, agenda beteta dago eh? azte buru honetan e, larumatean danborra da izango da endaiko kaletan zehar eta gero gaueko behatzitan endaiko <coughs> danborra den afaria egingo da pilotalekuan gehiago, gehiago e, tira, e, larumatean trintxerpeko mogambo aretoan e, amabietan retze fam eta jemen ra, taldeen kontzertua Son, Tira, eta igandera goaz orain, izan ere igandean Carlos Aldiz Batallon Basko Espainolek lezon hiltzuela ugeita amabi bete ziren astelenean. Astean zehar, hainbat ekimen egin dira Carlos Oroitzeko eta azkena igandean izango da Saldizaren jaioterrian pasai Donibanen. banen. Bertan, lore izkaintza, Egingo diote bonantzan amarretan eta ondoren mendi martxa egingo da Lezoraino. Amaieran Lezoko Carlos Aldice Plaztan egitaldia egingo dute amabietan. Gehiago igandean Stop Desautios taldeak deituta elkar etaletzea beraun auzoan egwerdiko amabietan. Igandeekin segituta, Irunearen bost herrietan kontsumismoari buruzko bi dokumental ikusteko aukera izango da eta ondoren eztabaida bat. Urtailaren 22an Arratsaldeko 5tik aurrera, Cabigori Tabernan Obsolescencia programada eta la historia de las cosas dokumentalak izango dira ikus eta bestalde ere, igandean Trintxerpeko Moganbo aretoan 6errietan The Single dira eta agendanekin amaitzeko pane bat e, abisu, oraindik e, salgai daudela, e, oihartzunen e, bueno, ba Berrich Porrotz eta Marimo Toch paliazuen zazpi koloroa ikuskitzenerako sarrerak Pasaden larun batean aurre ikusitako mila bosteun sarreratik mila saldu ziren. Hori dela eta gainontzeko irureun sarrerak ikuskizunaren egunberean salduko dira Elosoro Kiroldegiko lehiatila. Pailazuen saioa harratxaleko bostetan hasiko da eta sarrerak lauretatik egongo dira bertan. Bi urtetiko orako aur guztiek ordaindu egin behar dutela dute. Aurren sarrera bost euroko izango da eta helduen aldiz zortzi euro pertsona bakoitzak gehienez... Zortzi sarrera eskura ditzakela nabarmendu dute. Azkenik eh, hau bai, azkinik eh, esan, eh, bueno, fatira. Eh, erakusketak dagoela oiartzunen ikusgai pi lain zuzen, petra lekuona zarren egoitzan, erakusketa berria dago ikusgai pili anzaren, Lanak dira, lore lehorrarekin eginako koadroak anza Katalina Erauso Arteklubeko kidea da, eta erakusketa bizitatu nahi dutenek, hor txalderen amailur arte izango dute horretatako aukera, honako ordutegian goizeko bederazitatik ordu batetara, eta hor txaldereko la horretatik zortzietara. Eta urtarre bukatu arte, maitena urre bizkaiaren argazkiekin osatutako erakusketa ikusial izango dute, Txokolategaiko bezeroek. 2 mila ere, hilabetero erakusketa berria jartzeko asmoari, eusten diote, garmendi txokolategian. Bestalde esan, gazte izanak erretiratuen elkarteak, ababinora lehenengo ditera antolatu duela San Blas Egunerako, izena emateko azkenekoguna, urtarreliak hogeita amaika. Eta saioa behar bezala amaitzeko pikanta jarriko ditugu Lenik eta bein batrinxerpeko moganbo aretoan Igandean Lezing Blank taldea izango da Arratxaleko seitarrietan eta hori da jarraian entzungo duguna haiako harrika da eta saioa amaitzeko behar bezala amaitzeko ba gaurko egunean Donostiarrak zoriondiko ditugu gaur Donostiako eguna baita bueno vespera eguna ez vespera, hori da. Bihar izango da egun haundia, baina entzun dezagun saioa amaitzeko donostiako martxa. Eskerrik asko, beste aldean egontzareten guztioi, eta urrengo astean berriz ere itzuliko da ariako harrikada ostegunean antxeta, zintzilik eta oi hartzun Bitartean, txintxo gizan aio!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 Ayako, arricala.